A heti blogrovat következik. A heti blogrovat következik. A heti blogrovat következik. A következik. A heti blogrovat következik. <tos> következik. A heti blogrovat következik. Na jó, a heti blogrovat következik. Életünk vászna, a jobb agyhajlatek és rajzolás technikában van egy olyan, hogy a negatív terekre kell figyelni. Hogy a pozitív formát kapjon, előbb a negatív terek kontúrjait kell megrajzolni. Talán ez ugyanaz, mint amikor az élet negatív oldalait jól megnézem magamnak, hogy az betájolva ki tudja emelni a kellemes dolgokat. Mert hova is tenném a pozitív valóságot? Milyen volna egy rajz, csak pozitív terekkel, negatív terek nélkül? Egy nagy rózsaszínű vászon? Nem érdemes rózsaszínesíteni az élet negatív oldalait. Rajzoljuk meg az árnyékos részeket, ne féljünk tőle. Ha a negatív kontűröket helyesen rajzoljuk meg, a pozitív motivum egyértelműen kiugrik, és az lesz látható a vászonkon. Merem remélni, hogy életünk nem csak egy üres fekete vászon. Yeah! You Sej, haj, hol, Rosie. Moszanna Ne, láss, Rosie. Ún nem szólok. Okay, Ha mi sokat rád! rá,